«Розверніться!» Я хотів би, а відчуваю прикроскути, якраз незграбність якась. Так в чим і річ? Вбігти в морські водовороти побуту невиданного в тутешній гігантичності явищ, почавши з самого дна. Я поведу вас, бо сам звідав через найглибші низини. Майстер замовляє нові шкалики, відсовуючи кельнерові частинки від грошей, заставлених на столі. Взяв я особистий клопіт, що спалює мені середину грудної клітки. Потрібна рішучість, блискавичний крок в невідомість і скінчено. А поки що ми в добрій приїзні оглядаємо круги нашого дня. Пораджу вам, якщо жонаті, зупинився майстер, ждучи відповіді. Я одинокий. Чому питаю? Раз при клубних дверях розминався, ви були з віолончелісткою, що там трохи концертувала, граючи і вашу річ. Ми, приятелі, можливо, поберемось. Не спішіть. Ваш стан для забезпечення родини непевний. Я на 25-ліття маю перевагу в досвіді, порівняно з вами, і пораджу. Якщо холодні і гіркуваті тріщинки вже тепер проходять через сферу особистих відносин, придивіться пильно і гостро, як в суді, бо в ній виказано порочу прикмету. Чи шлюб складається вдалий, чи з мукою, дожизною, як рабство, в це пахне щастя. Горе тому, хто не зважив на даровану приміту. Його життя зламане. Це мені прірва горя. Він застиг, мов каменіючи сіро і тяжко, всієї виднотої обличчя, відтіненого темністю жорсткої зачіски, з сивістю. Раз віджив, ніби зриваючи пелену болючу з душі, силою самого переходу в думці, що вертала до звичайного настрою. Нічого. Перебудем. Я маю працю, що забирає увагу і розраджує цікаву, фахову. І дні проминають у ній непомітно. От вам трудно. Першим часом. Знайдеться краща можливість, аби потерпіли. Олег тривожився. Щось майстра терзає страшенно. Треба трохи... Подорожувати з ним, поки вкріпиться визволений. І, пождавши, відповів. Я звик до невигод довгочасних, при окопах. Моя ж приятелька бунтується. А що я зроблю? Її нетерпеливість, можливо, тепер покривить вам життя. Вибачаюсь. Без дозволу вхожу в особисті справи, як чоловік звінневірений. Хоч примічу. Її скривленістю, ніби пружиною, вчасно визволяється дехто з полону на відновлену волю в справлену стежку життя. Майстер знов замовляє по чарці, коли його співбесідник остаточно вкріпляється в намірі. Можна при такому видючому проводереві мандрувати через побут неозоримого міста. Стоячи в скляному вестибюлі, при дверях з бронзовими написами «Офіс» посперечалися різко Олег Паладюк і віолончельний майстер Клементій Гремник. Чи входити? «Я чув попередження від єпископа, як грім. Заборонено!» – відмовляється Паладюк. «Хто сам приходить до відтреченої сили, шукаючи підмоги чи відповідей, стає їй кріпак через гріх. Зараз звідси?» Гремник. Розчервоніли й напідпитку лузує Ви, не мовляй, єпископ страхає гріхом бо звик. Мини його пономарі. Тут будем тільки глядачами. Друг мій супутник, ви скрізь при мені, через девезні події ночі. Як одноманітно ми з вами впоряджали повод хоч би шибениця розважила. Маю клопіт, десь треба забутися, хоч би в блискучій прірві. Сміло. Гремник має вигляд староцарського офіцера. Вдачу теж. Ніби командує в кожному слові. Рішено. Чого вагатись? Темність місця так страшить з морозною навією. Темність? Чи ви бачили тут примітивну містерність малюнків з духами? Ні. То в порядку справа, огляньтеся. Паладьок на парадній стіні скла розбирає обернутий вигляд вивіски в високостильному строї. Як для доброго наукового середку – астрологічний заклад. Вестибюлі стіни оздоблено астрономічними картами –